Və sonra müəllif 15-ci bölməyə qədəm qoyur və bu bölmə də Babut Tafadul Ahli-l-İman Yəni iman əhlinin əməldə, e, yəni bir-birindən aşağı-yuxarı yan olmaqlar. Yəni e, imanda insanlar əməl baxımından yəni bir deyillər. Müəllif bu bölmədə onu, yəni qeyd istəyir və burada da müəllif Əbsədül Xudri radillahu anh hədisini gətirib buyurur ki, قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل أهل الجنة للجنة وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خرضة من إيمان فيخرجون منها قد سوضوا فيلقون في النار الحياة أو الحياة شك, شك مالك فينبطون كما ينبط الحبة في جانب السيل ألم تر أن تخرج الشفراء ملتوية؟ Bu hədisdə müəllif e, qeyd etdiyimiz kimi, yəni iman əhlinin imanlarının birinin aşağı, birinin yuxarı olması, yəni bölməsində qeyd edir. Və burada da müəllif Əbisəd e, Əl-Xudur radiyalar hədisini gətirir ki, yəni Peyğəmbər səsən dedi ki, yəni qiyamət günahsı ki, haqq hesab olmandan sonra, hamıq solusal olandan sonra, yəni cənnət əhlidir, cənnətə daxil olacaq və cəhənnəm əli isə cəhənnəmə daxil olacaq. Sonra deyir Allah Subhanahu taala deyəcək. Yəni qəlbində e, xardal boyda, yəni xardal da təxminən balaca bir noxud, yəni boyda olan şey deməkdir. Deyir, yəni çünki xardal özü ilə noxud kimi yəni bitki salir. Deyir, e, qəlbində e, o boyda deyir iman olan şəxs e, insanları, yəni kəsləri, yəni cəhənnəmdən çıxardacaqlar. Və deyir ondan çıxardın. Allahu səmma əmr el ki, oddan çıxarın və deyir onları oddan çıxardılar. Artıq yəni odda Ə, yanmaqdan artıq deyir qaralmışdılar. Çünki o, hamı bilir ki, yəni oda nəyəsə, tullananda birinci e, nə bilim, hansı ya qızarır, sonra başarır, get-getə qaralmağa sonra yəni bu həqiqətən də e, cəhənnəm odunun yəni, şiddətlini yəni, davət edir. Və deyir, sonra deyir onları oradan çıxartacaqlar, deyir, artıq onlar deyir e, qaralmışlar, yəni odda yanmaqdan deyir qaralmışlar, sonra deyir onları həyat, yəni e, can verən, həyat verən E, çaya, yəni daxil eləyəcəklər. Çünki burada e, söz hansı ki söz gəlib, burada gəlib həyə, bir də gəlib el-hayatun. Yəni bu ikisi də aiddir. Yəni can ver e, can verici, yəni can verən, yəni çay. Yəni bu həyə hansı ki biz tanıdığımız həyə demək deyil. Çünki həyə xəjalətdir, başqa şey deməkdir. Amma bu isə həyat verən Yəni həyat verən yəni çaydır. Və deyir, bu çaya salacaqlar onları və deyir, onlar orada e, selin qranında yetişən, yəni bitki kimi nə yeyəcəklər? Artıq deyir e, yetişəcəklər, əmələ gələcəklər. Necə ki e, deyir sən görmüsən ki onlar selin qranında olan bitkilər necə e, sal almış, yəni, formada, yəni yetişirlər. Və e, bu hədis də İmam Buhari bu bölmədə qeyd elib və müəllif burada qeyd edir ki, yəni e, qiyamət günü artıq E, hər bir sulsal olandan sonra e, insanlar öz elədikləri, əməllərlə görə cavab verəndən sonra düzdür burada müəllif bu hədisi gətirib. Yəni burada e, mövzu, yəni e, qiyamət günü mövzusu olmadığını görə müəllif burada məs, öz bölməsinə uyğun, yəni hədisi gətirib. iman bölməsi, yəni ona uyğun hədisi gətirib. Çünki bu e, daha geniş formada məs e, həm qiyamət gününün e, necə deyirlər, e, əlamətlərində var və eyni zamanda bu e, qələbdə xardal boyda iman olması məsələsi isə müəllifin yəni şəfaat bölməsində çox uzun formada yəni, müəllif bunu gətirib. Yəni, yəqin ki, biz o məsələlərdə, inşallah yəqin ki, e, şəfaat məsələsində yəni, daha geniş yəni, bu mövzu yəni, danışacaq. Və müəllif buyurur ki, və dil cənnət əhli cənnətə daxil olur. Yəni, Allah subhanətə Allah haqq hesabdan sonra, cənnətə ə, aid olanlar, yəni cənnətə daxil olurlar və cəhənnəmə aid olanlar isə cəhənnəmə, yəni daxil olurlar. Və sonra isə və sonra isə Allah Subhanahu dedik ki, qəlblərində ə, xardəl boyda iman olanları dir oradan çıxadın. Və bu bir başa olaraq bu hədis onu göstərir ki, müəllif bunu gətirməkdə murciəlilər və bir də mütəzilə bir, birbaşa bir rədd qaytarır. Rədddə ondan ibarətdir ki, yəni müəllib burada murci ilə rədd qaytarır ki, yəni imanla yanaşı başqa asilə nəyiniyir? İmana təhsil edir. Və eyni zamanda muhtəz ilə rədd qaytarır ki, yəni hər bir əməl, asilik, əbədi cəhənnəmə insanı yetişdirmir. Yəni cəhənnəm əhəli orada həm münafiqlər, həm kafillər və həmçində asi olan müslümanlar, yəni ahsı olan ibadət qullar yəni olacaqlar. Və orada əbədi qalanlar isə kimlərdir? Kafir münafıqlardır və eyni zamanda o müşriklərdir, yəni, yəni bura yəni, o baxımdan deyirik. Aydındır? Amma ahsı olan müsalmanlar isə onlar deyilmi ki, mütləqən olaraq o da girəcəklər? Onlar Allah spantallarının ixtiyarı altında olacaqlar. Allah istəsə onları o da daxil edəcək və istəsə nəyəcək, otdan çıxacaq. Və burada e, bəziləri elə başa düşə bilər ki, yəni bu hədis e, qəlbində iman olub, əməl olmayana yəni şamil edilə bilər. Yəni, qəlbində sənə gəlir iman varsa, əməl olması yəni, kifayət edər, bu əslində beləcə deyil. Çünki müəllif e, e, İbn Həcər Rəhmə Allah yəni, bu hədsin şərhində yəni, qeyd edir ki, burada e, imanın əslinə əlavə olan əməldən gedir söhbədə. Yəni, imanın əsli var, əlavə, yəni, az bir əməl də ona yetirir. Çünki müəllif burada başqa rivayət gətirir ki, Əxricu mən qalələ iləh illallah və amilə minəlxeyri müəyyəzini zura deyir, müəllib burada başqa rivayət gətirir ki deyir, o kəs, cəhənnətdən çıxardın cəhənnətdən çıxardın o kəsləri ki hansısa ki, dedirə, lə ilə hə illallah yəni bu kəlməni dedilər və e, qarğıdalı yəni toxumu qədər yəni qarğıdalın dənəsi qədər yəni, e, xeyr əməl edənlər yəni lə ilə Allahın dedi və eyni zamanda o qədərində də o əməl elədi və bunu onu göstərir ki Bu, onu göstərir ki, yəni e, burada imanın əsli var və imanın əslindən e, savayı onlar nə dedilər, əməl edir. Çünki yə, kimsə desə ki, elə Lə ilə kəlməsi ona yetəcək, yəni əməl etməsi də bu artıq, yəni birbaşa olaraq e, murciə, yəni əqidəsi e, sahib olur həmin insan. Kimsə desə ki, yəni Lə ilə desin, əməl etməsini artıq müsəlman odur, zəriflik və s.ə. bu artıq yəni murciə, yəni əqidəsidir. Və eyni Unutmaq lazım deyil ki, inşallah yəqin ki biz gələn dərsdə, yəni o bölmədə diyanacağıq, gələn dərs on haqqında geniş danışaq. E, burada bu məsələlər, yəni Lə, -lə, -lə kəlməsi, vət və iman məsələsi, yəni eyni zamanda e, namaz qılıb qılmayan məsələsi, yəni müəllif burada da e, başqa bölmədə o ayrıca bölmən gətirib, yəni gələn dərs Allahın izni ilə o məsələdən yəni geniş danışdır ki, O ilə kəlməsi ona e, nə dərəcədə, yəni fayda verir, yəni E, boş sözü deməyə, yoxsa e, təhsil deyib əməl etməsi də eyni zamanda. Çünki e, bəzi hallarda görürsən ki, biz bir məsələni götürürük, məsələn, baxırıq ki, filan məsələdir, e, bir hədis gəlir, o hədisi götürürük, qabağımıza şüar eləyirik, qutardı getdi. Amma ümumiyyətlə əhlüsünnənin mənhecindən budur ki, əhlüsünnə bir məsələdə bütün məsələləri çalışa şamil eləsin. Yəni bir məsələdə varid olan bütün məsələləri yığır və nəticədə onu təhqiq ediyəndən sonra hasil rəy, yəni ortaq meydana çağırır. Və bu baxımdan e, belə məsələlərdə heç vaxt yəni, tələsmək lazım deyil ki, ə, kimsə belə dedi, kimsə belə etdi. Çünki ümumiyyətlə o görürsən ki, o ləy məsələsində özləri yəni çox xata eləyirlər. Yəni bəziləri görürsən ki, mütləqən olaq ləy olan deyəndə ki, o təvhidə əhli-cənnətə tərəfdə heçnə eləməsə ular belə, ilə. başqa bir tərəf kisə bunun əksidir. Deyir, nə ilə ola, siləyə ola deyənünün mənasını bir şey bu da əş tərəfi, yəni xətasıdır. Və ona görə bu məsələlərdə bunlar elə bir məsələdir ki, bu məsələdə gərək ortada dayanmağa bazarasan. Çünki bir yana, bir yana meyl eləsən, artıq başlayacaq iricə tərəfi üstünləşməyə. Əgər bu tərəfə biraz meyllik eləsən, artıq başa görəcəksən, təşkir məsələləri başlayacaq, yəni yuxarı eləməyə o baxımdan bu məsələlərdə yəni e, orta mövqedə dayanmaq lazımdır. Hətta kimsə bu əhildən değilsə, yəni dəvət, əhli, məhli deyilsək, bu məsələlərə qarışmamaq onun üçün ən yəni salamatıdır. Çünki əlavə, e, şeylərə e, başının qarışırmanız ki, onun məsuliyyəti onun üzərində olmayacaq o məsələlərə, görsən ki, onu e, özünə aid olan məsələləri öyrənməkdən üstələyir. Yəni, görsən, məsələ üçün e, bir adam haqqında oturur fikirləşir ki, A, bu elədi, bu cənət üçcədə düşməyəcək, baş bir adamın haqqında araşdırmağa, o belə dedir, o belə elədi, Həlbə ki, heç onun cənəli tüçməməkdə tüky buna aidəti yoxdur. Səndən də soruşulmayacaq. Yəni, sənin özün-öz əməllər və hifzələ, özün-öz və olan elmə hifzələ ki, yəni, sənə qutaran səbəblər olunmardır. Amma filan kəs dedi, demədi, cənəli tüçməyəcək, tüky səndən birinci soruşulmayacaqdır, sənin rəyin də maraqlı olmayacaqdır. Ona görə bu təşkilçilər niyə o camat axında can atır, adamın özü başa açmır ki, yəni, Yəni səndən soruşulmayacaqlar onlar ki, onu cənnətə daxilə yoxsa eləmiyək. O cənnətdə osa cənnətli deyil. Və ya o ilə əla dilə sidiqdənli yoxsa siqnlə demədi. O sənə aidiyyətli yoxdur. Sən ən ağzından sussan belə sən artıq özü, necə deyirlər, e, bu oyuna düşən yükü atmış olursan. Əgər sən sursansay, e, sənə aid olmayan məsələdir. O hər şey yəni onunla bitir. Və müəllif də burada qeyd edir ki, yəni e, cəhənnəm əhli Artıq hansıların ki, qəlbində xərdal boyda, yəni iman olanlar, artıq Allahu səhəm əmr edir ki, onları yəni, cəhənnəmdən çıxarın, oddan çıxarın və sonra onları e, can verən, yəni həyat verən, yəni çayda, çaya daxil elirlər və onlar o çaya düşəndə artıq e, selin qırağında, e, yəni bitmiş, bir bitçi kimi başdırlar, onlar yəni dirçəlməyə, yəni əmələ gəlməyə Tam formaların alandan sonra isə artıq Allah onları ondan sonra yəni cənnətə yəni daxil edir. Çünki sələflərdən biri gözəl bir söz deyib yəni Allahın bu rəhməti barəsində. Deyir, əgər deyir, bir insan deyir, Allah subhantı alanın rəhmətini deyir, bilsə, o insan e, heç vaxtı cəhənəmə düşməyə ümid eləyəməz. Əli, bir insan otsa durs hadislərdən axtarsa Quran-ı axtarsa ki Allah Subhanahu rəhmətinin qiyamət günü necə olacaq? Bu necə necə olacaq? Necə olacaq? O dil insan bunları biləndən sonra heç arxan olacaq ki, o cənnəmin cənnəmə düşə bilməz. Yəni bu bu udu rəhmətin qarşısında cəhnnəmə düşə bilməz. Əgər də kimsə deyir Allah Subhanahu taalanın əzabını, cəhənnəmin əzabını, o vəsifləri deyir axtarış o heç vaxt ümid eləməyəcək ki, o cənnətə düşəcək. Və ona görə bu məsələlər, yəni xov və rəca məsələsi, yəni Xovq varaca mühüm məsələdir ki, hətta İbrahim Ruhəli bir də şəhrində keçəndə qardaşlardan soruşula ki, bəs insan necə dəvət aparmalıdır insandan? Əgər bu xovq varaca, ikisi də birbina müləzim olan məsələdir. Yəni, bunlardan birində əgər sən E, dərinə geçsən, artıq e, sən əgər rəca tərəfini üstün tutsan, o artıq bu akəcə murci əliyə Əgər sən bu şiddətli tərəfindən başlasan, o artıq Allahın rəhmətindən düzünü döndərəcək. 10 səmənə bağışlamayacaq, 10 səmənə belə, 10 səmən belə və de, necə aparmaq lazımdır dəvəti dedi de, insanın halına görə. Görürsən, bir insanda əgər, görürsən, rəca tərəfi üstündüsə, xov tərəfindən, qorxu tərəfindən ona yaxınlaşsan. Görürsən, yox, bir insan qorxu tərəfindən, e, necə deyərlər, üstləniribsə, onda rəca tərəfindən ona yaxınlaşsan. Amma bu da həqiqdən də bugün bizim dəvətimizə, qarşımıza çıxan mühüm məsələlədir. Görürsən, çox cahillər, söhbət eləyirsə, deyilər ki, onsa mən deyil, de, belə, belə eləyəcəklər, onsa orada, eləyə, onsa mən beləyim, onsa mən belə, mən baxış yəməcə, nə Gözüm artıq elədigi asillər müqabilində artıq Allah Subhanahu rəhmətinin neyniyib, arxa plana qoyub. Yəni öz elədiyi asilləri fikr deyəndə gözün qabağına gətirəndə deyir, "Onsa mən bağışlamayacağam, o qədər şeylər eləmişəm." Bu vaxtı həlbəttə ki, ona rəca tərəfindən, o o rəca aid olan e, cəhənnəmdən çıxan insanlar, insanlar ondan sonra 99 adam öldürən və yaxud da ki, ləylə -lə kəlməsi, bitaq hədisini, bir çox bu cür hədisləri onlara e, e, başa salmaq, öyrətmək lazım ki, yəni şəriyyətin bu tərəfi də var. Əgər gözlün, yox, bir insan asilərə varmı, nə gəldi eləyir deyəni, əsusunsa Allah baxışan, əsusunsa Allah rəhəmlidir, onda belə vaxtı insanı artıq bu qorxu tərəfindən, Yəni qorxu bölməsindən yaxınlaşmaq lazım ki, onda hətta o, o natarazlıq, yəni itməsin. Daimən orta mövqeydə qalsın. Və eyni zamanda bu hədis onu göstərir ki, ə, insanların cəhənnəmdən çıxmaqlarına, yəni təvhidə əlavə olan, yəni lə ilə əlavə ə, hər hansı bir xeyir iş də nəyinir insanları cəhənnəmdən, yəni çıxaracaq çünki başqa rivayətdə qeyd etdiyimiz kimi, yəni e, qarğıdalı e, dənəsi boyda xeyri iş edəni Allahu səmdir ki, onu yəni cəhənnəmdən yəni çıxarın. Və bu da onu göstərir ki, əməl mütləqən olaraq, yəni, e, imanın necə deyirlər, şərtlərindən də çünki qeyd etdikimiz kimi, yəni iman e, söz, ehtiqad bir də yəni əməldən ibarətdir və bu maddə biri olmazsa onda həmen imanın o şərtləri ilə həmen insanda yəni tamamlanmır. Kimsə etiqad edirsə ki, əsas qəlbin təmiz olsun, əməl etməsən də olar, əsas dilinlə desən insən, bunlar hamısı yəni zəlalət, yəni firqələrdir. Yəni əhlüsünnədə eee həqiqi ə e, şəhidə budur ki, yəni iman həmen insanda, eee, imana nisbət olunmur həmən insan, hətta üçü də onda, yəni olmayana, yəni qədər. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olunub.